Дуже старанною руйнівницею, кожне його побачення з сином переживала як неминуче стихійне лихо, а тепер, коли взяли за горло, рятуй чоловіче. Ти скінчила? Спитав тим спокійно безживним тоном, від якого раніше Мар'яна не самовитіла. Яких подвигів вимагається від мене грішного? Якщо поговорити з сином відверто, по-чоловічому, вибач за банальність, якщо це подвиг, то від тебе вимагається саме такого подвигу, схлипнула. Добре. «Я спробую», – зіркнув Олег. У нього не було жодного бажання далі заводити колишню благовірну. Він рятувався згодою, як втечею. Звичайно, він поговорить. А що з того вийде, то інше питання. Її Толик, її зайчисько. «Мамо, ти ж не знаєш Тамари, і не хочу знати». То не вона кричала, то хтось інший, а вона, вона просто рятувала сина. «Мамо», – Толик ошалешено дивився на неї, не впізнавав. Через мить безживно-спокійним тоном. Олегові Овігене, я вже шкодую, що розповів. Ти хоч уявляєш, уявляю. Я все добре уявляю, маму. Вибач. Я розумію. Родлива, здорова, розумна. Бажано, щоб з порядної родини. І років десь так через вісім-десять, коли твій син міцно стоятиме на ногах. Тоді можна й одружуватися. Нормальний план. Але Тамара... «Вона не може чекати. Ніхто не знає, скільки її відміряно долею. Такі люди не можуть нічого планувати. Я вже знайшов роботу. Завтра почну шукати житло. А університет?» «Університет залишиться. Нікуди не втече. Я ж нічого не прошу в тебе, мама. Не забирай тільки у мене, Тамари». Хряпнули двері. Мар'яна незручно завмерла у кріслі. «О, Боже, за що?» Вона злукавила, не сказала Олегові, що вчора у неї була Оксана Тимофіївна, мама Тамари. В ній, несподівано для себе, Мар'яна знайшла спільницю. Оксана Тимофіївна не плакала, здається, вона давно забула якісь сльози на смак. «Я мати», – говорила тихо, заколисуючи монотонно. «Моя дитина заслуговує на щастя, але ви теж хочете щастя своєму синові. Якби Тамара була здоровою, я б...» Я б ні за що не хотіла, щоб її чоловіком став інвалід. Я прийшла до вас, бо я вас розумію. Ми старалися підготувати Тамару до того, що шлюб не для неї. Освіта, навіть кар'єра, будь ласка, поки ми живі. Це наша дитина, наш хрест, але сім'я. Напевно, ми були не надто наполегливими. Тамара піддатлива, мов дитячий пластилін. Ми могли її закодувати. Даруйте це не зовсім точно, але річ не втім. Просто ми не сподівалися, що й знайдеться божевілець, який наважиться... Вибачте, звичайно, ваш толик не божевілець. Він просто наївний романтик. А Тамара в нас надто своєрідна. Її інтелект часом просто лякає. Вона доросла не по роках. Напевно, то страждання. Коли вони не ламають, то... А її врода... Знаєте, торік її фото було на першій обкладинці Єви. Звичайно, вона сиділа в кріслі а не в інвалідному візку. За місяць Тамара отримала кілька десятків листів. Дівчата цікавилися, як стати топ-моделлю, плакалися на нещасливе кохання. Хлопці клялися в любові з першого погляду. Найрішучіші відразу пропонували руку і серце. Словом, традиційний молодіжний шиз. Тамара відповіла тільки дівчатам, а ми з Антоном вирішили, що все гаразд, що наша донька не тільки розумна і мужня, в неї вистачить сил не відвертати обличчя від правди. І якби не ваш Толик, вчора я довго розмовляла з дочкою, вона жінка, вона закохана, але вона не хоче жодних жертв. Тамара просто розгубилася, ваш Толик сказав, що жити без неї не зможе і не схоче. Тамара плаче, вона боїться і за Толика, і за себе. Так чи інакше я його вб'ю. Це вже не кохання, це шантаж. Знаю, Толик ще дитина. Ви зуміли виростити лицаря? Хто ж винен, що лицарство сьогодні анахронізм? Вибачте, зіткнула, Мене, здається, повело. Я б хотіла поговорити з Толиком, коли не заперечуєте. Не бійтеся, я буду обережною. Я постараюся не образити вашого сина. Толик повернеться хвилин за п'ятнадцять, сказала Мар'яна. Ви прийшли дуже вчасно. Я завжди приходжу вчасно. Невесело зіронізувала гостя. Мар'яна здригнулася. Бридня, ця жінка нічим не нагадувала ясновидцю з малинового плина. Тривіальне повторення тривіальної фрази, і все ж... Мар'яні стало чомусь недобре. Розмова була довгою і, вочевидь, дуже емоційною. Мар'яна навмисне відкрутила на кухні кран. Не економно, зате менш спокусливо підслуховувалась. Враз почула, як грюкнули двері до синової кімнати.